Планетарні зледеніння Для початку зледеніння достатньо зниження середньорічних температур на 3-4 градуси. Після цього почне збільшуватися крижаний покрив, а вже вирослий льодовик сам спричинить подальший спад температури. Процес зледеніння – це не тільки різке розширення крижаних масивів, але й серйозна зміна кліматичних умов. Тому епохи зледенінь відносять до широкомасштабних катастрофічних явищ із трагічними наслідками для живих істот. Великомасштабним процесом на Землі стали планетарні зледеніння. На долю людини розумної випало закінчення найбільшого – рейського зледеніння – 250-75 тисяч років тому. У цей час лід скував усю Північну Європу, а в Україні спустився долиною Дніпра – забравшись на південь від Києва і Харкова. Майже 70 тисяч років тому знову похолодало. Це був початок останнього – вюрмського зледеніння, яке тривало майже 60 тисяч років. З ним людині довелося познайомитися доволі близько. Максимальний простір холод захопив приблизно 18 тисяч років тому. Тоді потужний льодовик укрив значну частину Європи. Поступово він увібрав у себе величезні маси води Світового океану. Це призвело до зниження його рівня на 100-120 метрів. У результаті Чорне й Мармурове моря перетворилися на озера. Ймовірно, стала суходільною Берингова протока, і люди пройшли нею з Євразії до Америки. Дотепер основний чинник, що спричинив зледеніння і потепління, які змінили їх, залишається загадкою. Це могла бути зміна контурів суходолу й моря, зменшення прозорості атмосфери через викиди вулканічного пилу або зміна нахилу осі обертання землі, що відбувається з періодом 40 тисяч 100 років. Із кліматичними катаклізмами пов'язують також долю мамонтів. Ученим удалося встановити два періоди загибелі цих могутніх тварин. Перший – приблизно 45-30 тисяч років тому. Другий – 12-11 тисяч років. У цей час відбувалися докорінні зміни природного середовища. І травоїдні тварини втратили звичні пасовища. Вимирання мамонтів збігається із початком нового етапу розвитку людини – неолітом. У цей час удосконалюються знаряддя праці, способи полювання. А мамонт, який міг прогодувати ціле плем'я, завжди був бажаною здобиччю. Насування льодовиків супроводжувалося збідненням видового складу рослин і тварин. Збереженню колишньої фауни в Австралії, Південній Америці, Центральній і Південній Африці сприяла їхня ізоляція. Проте похолодання, що періодично наставали, і тут призводили до істотного збіднення фауни. Кут нахилу земної осі періодично коливається від 22-х до 24,5 градусів. Збільшення кута спричинює посилення кліматичних відмінностей між поясами, оскільки з максимальним значенням нахилу скорочується зона помірного клімату і полярні кола зближаються з тропіками. Деякі мамонти досягали заввишки 5,5 метрів і маси 10-12 тонн. Вони були вдвічі важчі за найбільших сучасних наземних савців – африканських слонів. Чи знаєте ви, що учені вважають, що материкові зледеніння привели до виникнення суходільних мостів між материками? Цим могли скористатися стародавні люди, що дісталися до віддалених районів землі.